Du snart ska lämna stan Böver tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet håll Tänk jag har hört allt det där förut Vi är... Vi är... Uh... Vad vi är, ute. vi är ute och reser. Ute och reser. I Eten. Ja. Idag ska vi resa till ett chartermål. Och det är nummer 326. Exakt. Och jag, jag minns. Vi satt ju någon gång när vi skulle på, på en luff, jag och Pentus och satt vi på land och väntade. Vi skulle åka till, till Aten. Jag vet inte hur många gånger man hörde det här då ropade de ut i eh plan 515 till Larnaca det är utgång utgången och Larnaca jag vet inte varför fan ligger där och sen så så, kom, så fick jag reda på att det var, ju, det, var ju, det var ju det var ju det var ju Cyber och du har varit där kanske jag har aldrig varit på Sypen faktiskt. Så att det här känns ju som att efter vi har plöjt igenom det så behöver man inte åka dit. Nej, <laughs> typ. ja, det är sant. Jag har liksom... dessutom redan Ja så. Ja. Så där, så där. Ja. Jag tänkte på, på eh, Cypers flagga. Vad tycker du att den liknar? Eh, jag ser den inte framför mig. Eh, jag ska ta fram en bild här för att se. Eh, jag tycker att den... den som om ett om ett djur alltså Först så när jag hade bara bilden i huvudet tänkte jag att det var som en en vad heter det, en skörpadda men, eller se här Jaha så det ser ut som en Bison också med korta ben och lång svans Ja just det. Svansen bak Jag har hela tiden tänkt att, att, att den Spetsen att, den, att det var framåt jag Tänkte först Jaha du tänkte så Men jag säger här ska också kunna vara en En rocka jag Har inte någon svans där bak Rocka i som Rocka runt klockan ja. Som Så svansen är bak Och så är det rockan den orangea rockan. Vad står det orangea för i Cypernflaggan? Du som där. <laughs> orange, ja men det står ju för det att. Det Sanden. varm sol. Sanden. Ja. Och så är det två lagerblad som är där under. Jag försökte hitta var, jag, var det var någonstans på cykeln, men jag kommer inte ihåg. Men är inte den de kallar sig Det är också en, super, en Jo. Men är det då han ringer till den här... Eller ej, det är det en ung tjej som ringer? Hon ska åka till sypern i tre veckor. <laughs> då är det arbetslägen han till <laughs> Jaha, om är så tålmodig. <laughs> Men säger han inte och Ja, sypern. Vad har vi på, på sypen nu då? Vill du ge en resenberättelse? <skratt> Resenskyldig. Ja. Jag kan berätta så här. att När var det där första och främst? 1999. Mm. Mm. Och anledningen till att jag var där. Det var för att. Jag, eh, jag var ihop med en tjej då. Som, som, heter, som jag träffade på jobbet. Och hennes mamma skulle fylla 50. Mm. <skratt> så att. Och då skulle de på den här resan. Och då var det ju, hade hon en annan kille som skulle åka med men sen blev vi ihop. Mm -hmm. och då då ville hon att jag skulle jag skulle följa med istället. Så, för i stället för första. Så, så, så tog slut ja hade, de hade bokat långt innan det tog i förväg men kunde du åka för de brukar alltså, nuftiden är så liksom noga med Nej, men... vem de bokat på ja men man hade velat att boka han och så fick... jag ja. betalar min egen resa då han... Annars bjöd pappan alla liksom Så, så, så det, det jag var... snikade in. Det var min biljettsyper. Jag ska, kan gladligen säga att jag skulle aldrig åkt dit annars. Det var ju första charterret. Nej, det var det, inte. det var det inte. Men ändå så. Det var ju ditt första möte med familjen, man säger så. <laughs> typ, ja. Nej, jag träffar träffat dem, men det var inte, my inte mycket. Det var, det var lite småjobbigt. Nu tänkte du, jävlar blir hålla igång <laughs> Ja, det var det gick ihop på på. Men då tyckte jag att jag var ju 30 36 Nej, 33 var det? Ja. Klubb 33. Och pappan var han var 45 45 år, och mamma skulle fylla 50 det där. Asså <laughs> det var typ kände det var, var själv. <laughs> Men ändå så var det 50-årsfest. Men, Men hur gammal var tjejen då? Hon var 23. Eller 20. Ja, han var nio år yngre. Tror jag. Ja ja. Men nästan har ju en elva år yngre, eller hade ja. den. Ja. Mm. Så, så, så då hamnade jag där så... Ja, annorlunda trevligt. Men hur, hur... Vi var på den turkiska sidan kan jag säga. Nej, det var vi inte. Vi var på den grekiska. Det finns ju... Det ni uppdelade är grekiskt och turkiskt. Mm -hmm. Du visste jag inte. Ja. Jag tänker på... Jag vet ju att den, den har väl varit brittisk, va? Ja. Jag ska bara ta upp, ta upp en... ...en, en snabbkarta så jag får exakt... Eh, ...just där vid cypern. Alltså, det är inte långt, det ligger som emellan... ...att den kan vara en grekisk sida egentligen, för det är nära Turkiet. Och ännu nära e, e, Libanon och Israel mm. Inte långt från Egypten ja, Farliga marker ja, oh, oh. Men det var varmt och så hyrde vi ju mopeder och, och, och, och, och, och drack ganska mycket mm. Nu ser man här, nu ser man här, det är en kartbild nu över sypen. Man ser, ja men det är ju som en rocka eller en enhörning skulle det kunna vara också. Alltså bilden av det är samma bild som på flaggan. Ser du Ayanappa någonstans? Är inte det i Thailand? Nej, stod där va? Där stod det. Var det där du åkte? Nej, jag var någon annanstans. Men vi åkte, ja det var någonstans här. skit Och så åkte vi. Åkte mm. Men, ja. Ett fint fantasi det här. Det skulle kunna vara en, en, en nosörning. Ja. Ett, ett, Men du, du drog till grekiska och göra. Ja, det var väl där vi var några gånger. och träckte alkohol kanske? Nej. Ja, det kanske hände. Ja. Jag tänkte på, på grek Vad Varför säger man så? De ja, från den grekiska delen har jag Okej. Okay. turk okej. Okay. Det har jag aldrig hört. Nej. Turk-syprioter. Nej. Eh, jag har tagit reda på lite fakta om sypen. Mm. Bara. Vet du hur många medaljer sypen har tagit i OS? OS. Tre. En medalj. Och den kom så sen som 2012. Okay. I segling. Var det en greksypriot eller den Det framgår inte. Yeah. Uh, men det var i, i segling. Så fick man en Och Peking 2008 var den väldigt nära i... Uh, det var Antonis Nikolaidis. Han förlorade bronsmedaljen i shot-off. Mot Frankrikes Anthony Terras i herrarnas skit. Är det leduverskytte kanske, va? Mm. Men så alltså, en medalj har Supern Mm. inte då. Nej, det är inte bra heller. <laughs> <laughs> kan du kända då kända Cypriot idag? Katstiles. Stevens. Nej. <laughs> <laughs> Jag, jag googlar faktiskt på det. Finns det några kända personer från Cypern? Naturligtvis, och det finns. Eh, det finns människor som Anna Vissi. Jaha? Känner du till? Nej. Nej. Eh, jag känner inte, inte till någonting. Eh, jo, Tina Charles. Känner från Cypern? Tydligt love to love. Precis. Det var inte dåligt. Var det inte de som gjorde... Eller var det någon Summers som gick... Love to love you baby... Det var någon Summers, va? Ja, Tina Charles var... I love to love, love But my baby... Ja, eh, men däremot så finns det ju... George Michael är från Cypern. Det måste ju vara den mest kända Ja. Han heter ju något grekiskt egentligen. Han heter... Och liksom Men det här, började, du som är tennisfantast Marcos Bag, Bagdadis. Bagdadis, ja Just det, han var från När Men vilken epok var det? Det var ju 2010-tal tror jag mm -hmm. Honom så har jag sett i Stockholm Open mm -hmm. Baghdatis. Och så har vi Kristofores Kristofores Pizarides i ekonomi. Vad du ser. Mm, <laughs> <laughs> mm. en turkisk Nej, det låter som grekiskt. <laughs> charter, ja men om no, vi bara sträcker ut på charter -grejer. för det super är supertypiskt charter -resemål. Har du varit på någon så här fler på, på charter? Ja, ja var, eh, på Kreta har jag varit. Alltså att man flyger ner i sig så gjorde ju några gånger att vi flög ner till Aten och sen luffade vi därifrån. Ja men det är väl inte riktigt charter. Nej det, är det blir chart. luff. Jag tänkte det var så här paketresa som man bokar i en katalog. Jo men vi var på Kreta var ju familjen och då åkte vi samma då åkte vi då i 2001. Då åkte vi efter sommaren den 11 september åkte vi mm. 9/11 mm. samma dag. Eller, eller, eller, nej, – Eller gillar du konceptet samma dag? Uh, nej eller man jag konceptet? Jo men det det, det är det, lättsamt. Alltså det? det är lättsamt ja ja jo, precis men det var inte då vi var på kär eller var då vi var på kärp? Jo men det var det väl kanske. Jo men, men då, då bodde vi på, på ett ställe ja det var mer det var inget så här holligang och sånt det var ju det var ju skönt. Uh, nej, det är väl enda gången jag har på charter uh -huh. Jag var uppe med Mallorca 2019, vad fan blir det? 1987 Oj. Jag, Sören, Valle och Väst <laughs> oh. Snacka om, snack om röva gäng ja, då, var det, då var det fest, kan jag säga vem var det som var värst? Det var ju då jag hörde smidiga prutta. Ja, ja, <laughs> prutta Fröken Smidiga Stockholmare i solbriller som dök i Polen. Var det söder som var värst, eller? Jaa... Oh. Alström alltså, var så dålig, ja men. <laughs> <laughs> Nej, och sen, och sen har jag varit på... då var som tror att det där var den andra, men sen har jag varit... Även med, med samma tjej var vi i Portugal på en säga charter och så... Algarvekusten? Ja, det var fint. Och så var vi till Thailand på charter. Oj! Och sen 2018 var jag på en charter till Gran Canaria med Marika. En sån här träningsresa. Charter. Ja, men just det, det, är bara det. Annars har jag varit emot det. Jag tycker det är mycket att liksom åka på sådana här stadsgrejer och bestämma skärer. Och så men, ja, det har sådana här poänger. Ligga på stranden och sådär, det är väl inte... Det är mysigt. <laughs> men det är skönt. Ja, men ligga på stranden. Nej, inte det. Men... Känna sanden mellan torna. Nej, men det, det är väl det är som Tolla brukar säga. Värmen, han älskar ju värmen. här uh -huh. måste det till någon varmare varma land. Uh -huh. Gillar han och sola tror du? Antagligen. Tola, ja, jo, han gillar nog. Han gillar nog att vara solen tror jag. Uh -huh. ja. ja, ja men då så. Men då så, men alltså. <laughs> jag tänker på uh, på en flaggan igen. <laughs> Vad var det mest likt? Den där... Uh, Ska vi... Ja, jag, jag kör vidare på det jag såg först. Det var en... Eh, och också med en... Eh, korta ben och lång mm. Om man tittar åt vänster. Men du börjar börjat andra hållet. Ja. Rocka. Ja, ja jo, rock. jag, jag, jag håller med till rocka. Ja. Rock and roll. Ja, men som en också och en rocka. <laughs> det, kan väl, <laughs> det kan väl... Det ja. Äh... som... Ja. Ska vi dra nästa? Ja! Kiosk! Det är sista nu va? Ja! Oh, nu är det sista lappen och sen nästa gång okay, då får vi köra från höften helt enkelt eller ta på uppföljd det, det, det, det vi är bäst på Aha. På sista lappen läser jag Texas! Det är händer du vill jag? Ja det är jag. Euro. Geografiska platser. Ja, super och Texas. Fast <laughs> alltså, Texas kan vara alla grejer. Ja. Och jag höll på att säga någonting. Men jag ska spara. Jag den god bit. Ja, gör det. Ja, men vi tackar. Tack, och hej. Tack och hej.